Ну, вже ж не чекатиму, доки мені зашморга на шию накинуть. Я залишив йому дві пляшки води, кілька бутербродів і попрощався. Маю надію скоро повернутися. Світла гасити не буду. У вашій теперішній ситуації я сидів би тихо-тихо.